Розділ 48 Люди казали, що на карті Сан-Франциско схоже на великий палець, який стерчить із півдня на північ, захищаючи затоку від Тихого океану, проте Ричерові здавалося, що зображення міста на карті вигнуте так, що більше нагадує підняти угору середній палець. Хоча він і гадки не мав, чому б це місто розлютилося на океан? Хіба що через туман, мабуть. Та в будь-якому разі, готель, який обрав Вествуд, був розташований на самому вершечку Сан-Франциско, саме там, де був би нігодь великого чи середнього пальця. Просто на береговій лінії. Було вже темно, тому навколо них була сама порожнеча, окрім мосту золоті ворота ліворуч від них, який був повністю освітлений. А ще в далині з правого боку виднілися вогні Сосаліто і тиборона. Вони заселилися в номери, причепурилися та зустрілися в ресторані за вечерею. Це було красиве приміщення із безлічу білих, як сніг ляних скатертин. Усі сиділи по двоє або по четверо. Лише вони були в трьох. Навколо них відбувалися побачення або ділові зустрічі. Вествуд зайшов в інтернет зі свого телефону і повідомив. Щороку в Америці відбувається 40 тисяч самогубств. Кожні 13 хвилин. За статистикою, у кожної людини є більше шансів убити саму себе, ніж когось іншого. Хто б міг подумати? Чент відповіла. Якщо кожні 9 днів п'ятеро з них скористаються послугами консьержа в материному спочинку, це дві сотні на рік. Як у записці ківера. Двох ми вже бачили. Ричард запитав. Скільки ти б за це заплатила? Сподіваюсь, мені не доведеться цього робити. Якщо це коштує п'ять сотень баксів для того, щоб зробити це самому в ліжку, то що було б у такому разі вигідним? У п'ятеро більше. Скажімо, п'ять тисяч. Можливо. Для того, щоб трохи себе потішити. Щось на зразок походу в спа-салон замість того, щоб самому підпилювати собі нігті. Це дало б мільйон на рік. Краще, ніж заїхати в око широкою палицею. Але запропонований їм на цей тиждень чорний список складався із ківера, маккенна, тебе, мене і сімейства Лейрів. Семеро людей. Що, вочевидь, не було для них проблемою оскільки вони найняли того українського крутелика для важкої роботи. Це досить непогана реакція заради мільйона доларів. Людей убивають і за долар. На вулиці під час нападу паніки. Але не виконуючи стратегічний наказ. Я думаю, тут йдеться про щось більше, ніж мільйон баксів. Проте я не знаю, як це пояснити. Люди б не платили їм по 10 чи 20 тисяч. Чи навіть більше. Чи платили б. За них вони можуть придбати собі власне шевроле, випущене в 70-х, або вони могли б придбати садовий сарай та просвердлити в ньому діру. Це ж не обов'язково має бути розумне рішення. І головна його суть саме в тому, щоб не купувати власне стареньке шевроле. Це його основне завдання. Повний сервіс. То скільки б вони могли за це платити? Я не знаю. Мені складно це уявити. Уявити, що ти заможна людина і хочеш піти з цього світу. Остання розкіш. На задньому плані в тебе стоять обачні та розсудливі люди, які стежать за тим, щоб усе пройшло добре. Турбота і увага, і навіть тримання за руку. Звісно, це ж головна подія у твоєму житті. Ти готовий заплатити їм таку ж суму, яку витратив на своє авто. А воно в тебе, мабуть, марки Мерседес чи BMW. Припустимо, 1050 чи навіть 80. або й більше. Що я маю на увазі, а чому б ні? Ти все одно не зможеш забрати його із собою на той світ. Вествуд запитав «Коли ми туди поїдемо?» Ричард відповів «Коли в нас буде план?» Це тактичний виклик Наче наближення до маленького острова у відкритому морі Там настільки рівна місцевість, наче це більярдний стіл Ті їхні елеватори для зерна – найвищі предмети на цілий район Я певен що в них там є всілякі драбини і містки для технічного обслуговування тих елеваторів, вони виставлять там чергових, вони побачать нас іще на відстані десяти хвилин ходу звідти. А якщо ми поїдемо туди потягом, вони всі вишикуються на рампі, очікуючи на нас. Ми можемо приїхати туди вночі. Вони все одно побачать світло фар за декілька миль. Ми можемо їх вимкнути. Тоді ми самі не будемо бачити, куди нам їхати. Там уночі безпросвітна темрява. Це ж сільська місцевість. Але ж дороги прямі. На додачу до всього, у нас немає зброї. Вествуд нічого на це не відповів. Після вечері Вествуд пішов до свого номера, а Ричар і Ченк вирішили прогулятися по набережній ембаркадеро. Ніч видалась прохолодною. У буквальному сенсі, тут було вдвічі холодніше, ніж у Феніксі. Ченд була одягнена лише у футболку. Вона йшла, тісно притулившися до нього, щоб зігрітися. Це зробило їх незграбними на вигляд, наче вони стали якимось триногим створінням. Ричард запитав. «Ти мене навмисно підтримуєш?» Ченк відповіла запитанням Ти добре почуваєшся зараз. Досі голова болить. Я не хочу повертатися до материного спочинку, поки тобі не покращає. Зі мною все гаразд, не турбуйся. Я б туди взагалі не поверталася більше, якби не кива. Хто я така, щоб когось судити? Ці люди просто задовольняють свою потребу. Можливо, Вествуд має рацію. Можливо, через сто років так усі робитимуть. Ричард нічого не відповів. Вона запитала. Що? Я лише хотів сказати, що особисто я відклав би грошей і обрав би постріл гвинтівкою. Проте це створило б проблеми тому, хто потім би мене знайшов. Без ладу було б чимало. Те саме стосується і повішання чи стрибка з даху. Вистрибування перед поїздом було б нечесно відповідно до машиніста. А випити кулейд, 28, у готельному номері було б несправедливо стосовно покоївки. Може, саме тому люди і обирають послуги консьержа. Це простіше для людей, які залишаються живими. Це навіть гідне пошани, гадаю. Проте я досі не розумію, яким чином це могло примножити статки Мерченка. Я не розумію, як нам туди дістатися. Це наче огорожа з колючого дроту, яка височіє на 10 миль. Проте насправді вона простяглась на рівнені. Нам слід почати наш шлях із Оклахомаситі. Ти хочеш їхати потягом. Я хочу залишити нам декілька варіантів. Те, що написано дрібним шрифтом, ми розберемо пізніше, скаже Вествуду, щоб забронював нам квитки. Наступного ранку Ричард прокинувся дуже рано, швидше за Ченк. Він акуратно виліз із ліжка і зачинився у ванній кімнаті. Він облишив свою колишню теорію Назавжди. Вони довели, що ця теорія була абсолютно хибною. І довели неодноразово. Не було якогось піку. Не було верхньої межі. Не було жодних причин для того, щоб це раптом припинилося. І йому подобалося це знати. Він дивився на себе в дзеркало, вигинаючись, обертаючись та розглядаючи себе з голови до паяте. У нього з'явилися нові синці від падіння. Старий синець який він отримав від удару Хекакаета, тепер став яскраво вираженого жовтого кольору і виріс до розміру тарілки. Але він не забарвився кров'ю, біль потроху вщухав, та й задубіння потроху минало. Один бік його голови був досить чутливим і трохи м'яким, але не набряк. Для цього не вистачало плоті, як сказав лікар. Голова боліла стерпно. Він не був сонним і не відчував запаморочення. Він став на одну ногу, заплющив очі і спробував не втратити рівновагу. Він був при тямі. Його не нудило. Він не блював. Спазмів у нього не було. Він пройшов по одній лінії плитки на підлозі, від ванни до унітаза, а потім назад, зробивши це із заплющеними очима, і не зійшов з доріжки. Він торкнувся свого носа кінчиком пальця, а потім потер живіт, одночасно при цьому легенько стукаючи себе по голові. Жодних проблем із рухами та координацією, окрім його вродженої незграбності. Він не був танцівником балету. Вправний, витончений та моторний – це були прикметники, які ніколи його не стосувалися. За ним відчинилися двері, і до ванної зайшла Ченк. Він побачив її в дзеркалі. Вона виглядала милою та сонною. Вона позіхнула і сказала. «Доброго ранку!» Він відповів. «І тобі?» «Що ти робиш?» «Перевіряю свої симптоми». Лікар дав мені нічогенький такий списочок. «Скільки ти вже їх перевірив?» «Мені ще залишилась пам'ять, зір». Мовлення, слух, мислення та контроль над емоціями. Ти вже успішно пройшов контроль над емоціями. Досить вражаюче, як для чоловіка, який служив в армії. А тепер назви мені трьох відомих вихідців з Оклахоми, якщо ми вже це робимо. Звісно, Мікі Ментал, Джонні Бенч. Джим Торп. І бонусні двоє. Вуді Гутрій та Ральф Елісон. З твоєю пам'яттю все гаразд. Вона відійшла назад до ванни і підняла два пальці. Скільки? Два. І з зором у тебе також усе гаразд. Це не дуже точний тест. Гаразд, стій на місці та скажи мені, хто виготовив цю ванну. Він глянув униз і побачив маленькі, не надто чіткі літери біля зливу Американський стандарт, сказав він, бо вже знав на це відповідь. Твій зір у порядку, сказала вона. Тоді вона щось тихенько прошепотіла. На літаку. перепитав він. Я тільки за «Слух у нормі. Це поза сумнівом. Яке найдовше слово у ґізбурзькій промові 29. А це який симптом? Мислення. Він замислився. Їх три. Усі складаються з одинадцяти літер, 30. Принцип поле бою та освячений. А тепер процитуй перше речення Уяви, що ти виступаєш на сцені. Лінколін у той час хворів на віспо. Ти це знала. Це не те. Я знаю. Це додатковий бонус із моєї пам'яті. Ми вже перевіряли пам'ять. Пригадуєш. Зараз ми перевіряємо мовлення. Про декламу і перше речення. Тип, який створив компанію Getty All 31, був нащадком того типу, на честь якого назвали місто Геттісборг. Це також не те. Я знаю. Це лише загальні знання. Це навіть не симптом. Воно має стосунок до пам'яті. Ми перевірили пам'ять давним-давно. Тоді він сказав голосно, наче актор. 87 років тому наші батьки створили на цьому континенті нову націю, зачату в дусі свободи і віддану принципу рівності всіх людей. У ванній кімнаті це прозвучало добре. Вона надавала його словам резонансу і створювала відлуння. Він продовжив, уже голосніше. Тепер ми вплутані у велику громадянську війну, яка і перевірить, чи зможе ця нація, чи будь-яка інша нація, створена таким же чином і віддана тим самим ідеям, усе це витримати. Вона запитала. Твоя голова вже не болить? Він відповів. Майже. Що означає, що біль іще є. Він уже слабший. У цьому не було нічого страшного. А лікар сказав інакше. Професія медиків не була дуже полохливого характеру. Вони тепер усі дуже обережні. Жодного пригодницького духу. Я пережив цю ніч. І тому мені не потрібне обстеження. Ченг заперечила. Я рада, що він був саме обережним. Ричард нічого на це не відповів. Тоді до їхнього номера зателефонував Вествуд і повідомив, що люди, які займалися для нього бронюванням квитків, замовили місця на рейсі авіалінії Юнайтед, єдиному прямому рейсі того дня. Але поспішати їм не було потреби, бо літак вирушав пізнього ранку. Тож вони попросили в сервісі обслуговування номерів, щоб каву їм принесли зараз, а сніданок – рівно через годину. Коли в Сан-Франциско ще був початок ранку, у материному спочинку день уже був у самому розпалі. Не через різні звички в міських та сільських мешканців, а через часові зони. Материн спочинок був попереду в цьому сенсі. В універсамі вже йшла торгівля. В їдальні сиділо декілька запізнілих подорожніх. Покоївка в мотелі вже старанно працювала. Однокий клерк був у вбиральні. Водій Кадилака сидів у своєму магазині. Усі офіси – Вестерн Юніон, Маніграм і Федекс – були у повні робочого дня. Але був зачинений магазин із запчастинами для зрошувальних систем. А в їдальні не було бармена. Ці двоє типів були на металевій дорізці на верхівці того, що вони називали елеватором 3, старого бетонного гіганта, найбільшого в їхньому арсеналі. З біноклями. І простою системою. Сюди вели дві дороги, одна зі сходу, а одна із заходу, яка була насправді колишнім шляхом каравану фургонів. Вона перетинала першу дорогу майже просто під ними. Але з півночі та півдня доріг не було. Лише залізничні колії. Їхні плани підказували їм те, що прибуття гостей слід очікувати з доріг. Хлопці повсідалися один навпроти одного, один дивився в західному напрямку, один – у східному, і майже кожні п'ять хвилин вони поверталися і оглядали північну дорогу з півночі на південь, повільно ковзаючи поглядом з малої відстані до великої. Просто на випадок, якщо хтось вирішив прогулятися тут пішки чи скористатися якоюсь дивакуватою самохідною машиною, наче в старому вестерні. Це перетворилося на їхній ритуал. Давало їм змогу трохи розім'ятися. За винятком часу прибуття потяга. Тоді їхнє завдання ставало важчим. Вони не відривали очі від потяга, щоб хоча б приблизно бачити його дальній бік. Приблизно. Звісно, вони б помітили, якби хтось із силою відчинив двері та, наче в старому шпигунському фільмі, стрибнув би на той бік, який їм не було видно. Але водночас таку ж саму увагу потрібно було приділяти й дорогам. Постійно. Вторгнення на автомобілі було більш імовірним. А це означало, що, крім одного разу зранку та ще одного ввечері. Їхні біноклі були спрямовані на далекий горизонт, щоб вони могли побачити прибулих завчасно через пилу у повітрі, який дрібними золотистими піщенками кружляв поруч та крізь і емел в долині. Видимість приблизно на 15 миль. Нам всім відомий цей план нам всім відомо, як це працює. Вони виселилися з номарів, швейцар піймав для них таксі, і вони туди всі ветеснулися. В трьох на задньому сидінні. Хтось із них відчував певний жаль, проте це точно був не Westwood, бо він іще із собою не визначився. Він сказав. Це був дуже дивний готель. Лише в Сан-Франциско таке може бути, гадаю. Увесь час, поки я приймав душ, я чув через вентиляційний люк, як якийсь чоловік декламує геттісбурзьку промову.